Kilencedik fejezet. A nyilvessző. Dermetten álltuk körül a szörnyű csonkot. Ezek nem emberek, hanem ördögök, fakadt ki egy öreg katona. Mi csináltunk belőlük ördögöket? Gondoltam, és eszembe jutottak a görög lovak utolsó szavai. Ellenségeket neveltünk a benszülöttekből, ahelyett, hogy barátságokat igyekeztünk volna megszerezni. Ribéra halála felkavarta a kedélyeket. Mindenki a szerencsétlen fiatalemberről beszélt. A hír futó tűzként terjedt el a várban. Néhány emberünk átkutatta a környéket, de sehol sem találtak ellenségre. A fegyveresek közelettére a perújak visszahúzódtak. Katonáink dühösen és csüggetten tértek vissza, anélkül, hogy foglyokat ejtettek volna. Bezzek a nyakunkon lennének, ha megpróbálnánk a városból kitörni. Dörmögte egy katona, akinek sebb helyes arca elárulta, hogy már számos ütközetben vett részt. A perújak egész nap nem mutatkoztak, de este felé megint röpködni kezdtek a gyilkos nyilvesszők. Két hét alatt 32 embert vesztettünk anélkül, hogy egyetlen csatát vívtunk volna az ellenséggel. A helyzet tarthatatlanná vált. Két csapatot szerveztünk azzal a céllal, hogy egy színlelt kirohanásunk alkalmával az ellenkező irányba törjenek ki a városból, és haladéktalanul siessenek pizzárólhoz. Jól emlékszem arra az estére, amikor a tervezett támadást végrehajtottuk. Nagy lármával vonultunk ki a várból, zengtek a kürtök, és ropogtak a muskéták. Ezúttal ellenállásba ütköztünk. Egyetlen rohammal legázoltuk a félmeztelen perúi harcosok első sorait, mégsem jutottunk messzire. Körös-körül láncsa erdő villogott felénk az erdő homájából. Sok ezer elszánt emberrel álltunk szemben. A kürtők csak hamar visszavonulást jeleztek. Becsületünkre legyen mondva, rendezetten vonultunk vissza, mert ha az ellenség számát tekintjük, akkor homlok kellett volna menekülnünk. Minden oldalról nyilag süvítettek felénk, és valóságos csoda, hogy ezúttal mindössze tíz embert vesztettünk. Az ellenség megelégedett a vár közül zárásával, de nem kísérelte meg az ostromot. Mindnyáján abban reménykedtünk, hogy a kellő pillanatban elindult embereinknek sikerül a városból kijutniuk. Az izgalmas várakozás napjaiban ért életem legnagyobb meglepetése. Az udvaron egy fáradt nyilvessző húlt a lábam elé. Felvettem a nyilat, és azonnal megértettem, hogy a láthatatlan íjász nagyon jól célzott. A nyilvesszőre tekert színes vonalak ugyanis üzenetet tartalmaztak. Láriz tanított meg a kipu olvasására, és így nem csoda, hogy azonnal megértettem az üzenetet. A nyilvesszőt Manco kapak elhagyott palotájából lőtték ki. Az épületet az ellenségeskedések kitörése után kiürítettük, mert védelmezése nehézségekbe ütközött volna. Nem volt éppen megnyugtató tudat, hogy a peruiak birtokukba vették a palotát, de viszont most már biztosan tudtam azt is, hogy Láris a közelemmel tartózkodik. Türelmetlenül vártam az estét, hogy újra karjaimba zárhassam a csodálatos teremtést. Azt hiszem, semmi sem tarthatott volna vissza az úttól. Az őrök kiengedtek a kapun, de figyelmeztettek, hogy életemmel játszom. <hah> Szemükbe ne vettem. Nem félek senkitől és semmitől, mondtam. És ez valóban így volt. Amióta a várkapuján kiléptem, csak egy gondolatom volt. Láris, nem is tudtam megérteni, hogyan élhettem eddig is nélküle? Senki sem állt a utamat. A palota elhagyottnak és lakatlannak látszott. Lépteim kellemetlenül kopogtak a vízhangos folyosókon. A töredező pusztuló faburkolatokról eltűntek az aranycirádák. Az egész épület a pusztulás és gyász képét mutatta. Már-már azt hittem, hogy hiába jöttem, amikor a folyosó homájából Laris karcsú alakja bontakozott ki. A következő pillanatban karomban tartottam a napisten papnőjét. nélküli ölelések és csókok közt el az éjszaka. Hajnalban arra eszméltem, hogy vöröses fény dereng át az ablakon. Laris felriadt. Hajnalodik? kérdezte. Éppen válaszolni akartam, amikor muskét a ropogást hallottam. Néhány ugrással elértem az ablakot. Rémülettel töltött el, amit láttam. A vár lángokban állt. A fénye viaskodó embereket világított meg. A perúiak benyomultak az udvarra. Minden egyes spanyolra 20-25-ben szület jutott. Felkaptam kardomat, hogy társaim segítségére siessek, de Laris utamat állta. – be berohansz! A harcnak néhány perc múlva vége lesz. Nem segíthetsz a fehér emberekem? – Tudtam, hogy igazam van. Mégis haboztam. Larisz kitárt karral állt előttem. Karcsú alakja élesen rajzolódott ki a vörös fényben. Olyan volt, mint a sötét kőből faragott, csodálatos perui szobrok. De amikor megmozdult, megint csak a puha nőstényt láttam benne. Sima karja úgy fonódott nyakam köré, mint a liánok a fatörzsre. Ézd meg, azért hívtalak ide, hogy megmentselek. Barátaidon nem segíthetsz, sósuk beteljesedett hát tudtad, hogy megtámadják a spanyolokat? – Mindenki tudta Perúban. – Pizzárról visszajön, és senki nem menekülhet bosszúja elől. – Csak én – mosolyodott el. – Te majd megvédelmezel, ha erre kerül sor. – Ugye megteszed? – Nedvesen csillogó ajkára szólítottam számat. Már nem tudtam gondolkozni.